«Ну, чого страшно? Чого ти, дурненький? Подумай!» Терпляче вмовляв його журавель. «Навіть якщо той не і не художник, хоча я не вірю, то що ж страшного? Ну, ну, захотілося йому довести, що...» «І прекрасно! Спасибі йому! Він собі довів, а нам, будь ласка, машина!» «Що ж страшного? Добре! Для нас добре!» А не страшно. Все одно, не здавався Марусик, все одно, якось. А взагалі, хіба сталося щось неймовірне, казкове? Був тираж, випав виграш, усе нормально. А вже ж, наче прокинувся Сашко Циган, а вже ж, усе нормально. Хтось же мусив виграти, і виграли ми. Це ж здорово! Хай живе грошова речова лотерея. Слава тому, хто її придумав, радіти треба, а не «Ех ти, Марусик!» І він хвицнув Марусика ногою, або, як у нас кажуть, дав йому киселю. І це стало наче поштовхом для зміни настрою. Та ви розумієте, хлопці, що сталося? В нас буде своя машина, справжня запорожець! Підскочив Сашко циган. Га-га! І собі незграбно, наче лелека, Підстрибнув журавель. Водити навчимось! У подорож гайнемо! У Сибір, на Бам, на далекий схід! недарма мені такий сон сьогодні приснився Про москвича Не дарма! Заусміхався і Марусик. Взагалі машина Це таке непогано. Навіть добре. «Тільки, тільки, чи віддадуть її нам?» «Ну, то дурниці!» – махнув рукою Сашко Циган. «Батьків підпряжимо! Подумаєш! Головне, що виграли! От що головне!» З вулиці почулося диркання мотоцикла. То повернулися з роботи циганові батьки. Батько Сашка Цигана Павло Максимович Непорожній, смуглявий і чорночубий, з ледь помітною іскрою сивини, широкими плечима і могутніми мозолястими руками не був ледарем. Люди з такими руками, як правило, ледерами не бувають. І в колгоспі він ніколи не пас задніх, за що його і висунули на бригадира, і в себе вдома хазяйнував справно. Хата стояла як лялечка. Дерева в садку аж гнулися від плодів а на городі чого тільки не було. А великий, мурований льох був схожий на станцію метро. Мати, Ганна Трохимівна Непорожня, русявокоса, голубоока красуня, була схожа на свого чоловіка, така ж хазяйновита і працьовита, і на свинофермі, і вдома по господарству поралась, не знаючи втоми. Все було Начебто гаразд. Єдине, що не дуже влаштовувало їхнього сина Сашка Цигана, це те, що батьки від нього вимагали такої ж хазяйновитості. Але маючи 12 років і бурхливий темперамент отамана, хіба ж дуже хочеться поратися на городі або в саду? На цьому ґрунті між старшим і молодшим поколінням циганів виникали конфлікти. «Еге!» – ображено чухався після них Сашко. «Хазяйнуй, хазяйнуй! А як до мотоцикла, то одійди, не чіпай! Хай же вам бровко хазяйнує після цього!» Отже, як ви розумієте, для Сашка-цигана виграш запорозця мав ще і принципове внутрішньосімейне значення. «Що мені тепер «Ваш мотоцикл!» «Ха! У мене машина!»